Və sonra Peyğumbə Səsələm həmin sahabəni, yəni, öz halına qaydan sonra zeydimlə həl isə sağlandan sonra Peyğumbə onu onun yeri tezdən Füzar adlı qəbilərin üzərini göndərir və həmin sahabi orada qərəbə çalır. Lakin, bəzir vaxtədə gəlir ki, Füzar qəbiləsində ümumiyyətlə bir qadın olur, Ummu Qurafa. Ummu Qurafa, yəni bu qadın olur. Bu qadın Yəni 40-dan çox adamı, yəni öz övladlarını, yəni öz uşaqlarını və nəvələrindən bir qoşun hazırlayır. Ki peyğəmbərə səm öldürsün. Yəni həmin bu qadın peyğəmbərə qarşı döyüşənlərdə olur. Bəzi rivayətlərdə gəlib ki, yəni zəif rivayətlərdə gəlib ki, gör peyğəmbərə həmin qadını öldürtür. Və hətta də ki, yəni bəzi rivayətlərdə gəlir ki, gör səhabələr həmin qadını ayaqlarına bağlayırlar, sonra dəvə ilə dartıb öldürürlər. Xəlli yəni, belə cür, yəni, uydurma rivayətlər var daşın heç biri sabit deyil, heç biri də var, doğru deyil. Doğrusu isə yəni ə, həmin qadın yəni həmin döyüşdə öldürülmür. Yəni hətta qadınlara döyüşdə əl vurulmur. Sonra qeyd Abdullah ibn Ravaha adlı səhabənin adı, yəni, altında Yusef ibn Rizam adlı bir Yahudi olur. Ona qarşı dəstək qoşun göndərir. Yusef ibn Rizam adlı Yahudi qarşı Və sonra yəni, Peygamə s.ə. Muhammed çatır ki, həmin bu Yahudi Yusayr ibn-Nuruzəm Xeybər qalası tərəfdə yəni Yahudilərin başçılıq edir. Səlləm ibn Əbil-Hüqqəyq adı eşitizdə və o Yahudi ki öldürdülər onu onun əvəz edir. Onun əvəzinə orada yahudlara başçılıq edir. Və sonra Peygamə s.ə.v 30 nəfər sahabi göndərir. Yəni miniklən, yəni axdılar göndərir və Başlanı Abdullah ibn Ravahaniyə təyin edir. Və ona gəldilər həmin o Yuseybinin rəzəminin yanına, əməlin Yahudinin yanına. Deyilək ki, biz bizə peyğəmbər göndərib İsranın yanına gəlir və səni Xeybər qalasına ağsaqqal təyin eləyək yəni ki, baş təyin eləyək. Və deyir onlar deyir söhbət edirlər ki, yəni gəl gedə peyğəmbərlə söhbət elə, onun danış. Peyğəmbər istəyir ki, bunu yəni bu işdən çəkindirsin həmin bu adamı. Lakin Nəhayət bu razılaşırlar ki, bəs gəl Gedə Mədinəyə. Və onlar da 30 nəfər həmin o adam 30 nəfərlə çıxır Gəni Mədinə tərəfə. Lakin onlar yəni özləri minik götürmürlər. Müsəmmanlardan bir nəfər minmir, məsələn miniyə. İkincisi bunlar olurlar. Yəni hər bir müsəmmandan bir nəfər Yahudilərdən bir nəfər minilər ata. Yəni miniyə minib qayıdılar dala. Və həmin o Yahudi Abdullah ibn Unays adı səhabənin, yəni arxasında oturmuşdur ki, dəvərin üzərində, təhkində oturmuşdur. Və qalqara deyən bir yer olur, oraya Həbçətəndə yəni, xeybər qalısından xeylə uzarlaşından sonra həmin bu Yesir-i ümr Yahudi Peyğəmbən səhəsinin yanına gedməkdən peşmanlaşırdı ki, şimdən o yanına, o kimdir ki, o yanına gedim? Yəni, bu məndus sülələr deyə, deyərək əvli qondiznatır, əlini sahabənin qılıncınatır. Həmin o e, sahabənin, o neysi, radiyala hanhunun, qılıncınatır və qılıncıyı vurur. Qılıncıyı çardıb sahabəyə vurur, lakin sahabə bunu hiss edəyəndə o da əlin atıb, yəni qısa bir xəncər olur, onu çardıır, sahabə, yəni o sahabənin ağrından yaranıyanından sonra sahabə da onu yəni başından, həmin o xəncərlə zərbə yetirir. Və Yəni, başına vurandan sonra zərbi ilə, yəni xəncərlə, onun başına yəni, başı parçalanır, yəni başına böyük bir yara açılır. Və sonra bunu görən, yəni başqa obrsi sahabilər, hər öz, yəni, arxısını yəni, tərkində oturan adamın üzərində çür. Yəni, başçılarını elməyə, miniklərin üzərindən davə edəməyə. Və bu cür yəni, sahabilər orada otuz nəfəri öldürürlər. Yəni, o vaxt ki, yəni, birinci xəyanəti onlar edirlər. Və sonra Piyama yanına gəlir həmin sahabi, və Fəhəməz səsələm həmin sahibin ayaqda yerinlamış Yahudi, onun ayaqına tüfülür və ondan sonra sahibin ayağı yəni, ilin də bağlamır və sağ-sağımat sağalır ayağı. Heç bir şey olmur. Sonra Fəhəməz başqa bir dərsini göndərir. Kurzu bin Cəbil adlı sahibənin adı ilə, yəni başçılığı ilə Fəhəməz səsələ qəbirəsinə də, qoşun göndərir. Sonra, yəni, revahətdədə gəlir ki, dəvəl qəbilədən, bu gün qəbil yəni, gündəmdə qəbilədən bir neçə nəfər gəlib peyğəmbərsəmin yanına. Və deyirlər ki, əgər siz biz İslamı qəbul ediriks. İslamı qəbul edirik. Və biz də heyvanlarla məşğul olan adamlara. Biz heyvanlarla məşğuluq və peyğəmbərsəmin deyir ki, yaxşı. Yəni siz burada görüm əziz çəkisi mədəndən, çünki mədəndən ancaq əkin yeri idi, bağları idi. Bunları da bacarmırlar dəvə vəsəm sahibləri içə onlara, yəni biraz dəvə verin. Onlara dəvə verin, onları aparıb dəvələri baxsınlar və südlərindən içsinə dəvələrin və dəvənin yəni dövrüklə və yəni, dəvənin sidiyi ilə məhəcəl olsunlar. Və onlar gəlib hər ara deyən yerə çatanda islamdan çıxdıqlarını elan edirlər. Artıq məzdurəti götürəndən sonra deyirlər ki, biz artıq nə edə bilərik? İslamdan yəni, çıxmışıq. Və Peyğambas Sələm onlara verdiyi çobanları, kimlək ki, o onlarla aparırlar, onları öldürürlər. Peyğambas Sələm göndərir dəbələri, yəni e, sahiblərini öldürürlər. Sonra Peyğambas Sələm onun işləndə həmin onları yəni, tutmaq üçün bir neçə həfə sahabi göndərir. Və Peyğambas Sələm onları deyir ki, onları görəndə onların əllərin, və ayaqlarını kəsin, yəni bir əlin və bir ayağın, yəni sağ əlin və sol ayağın kəsin və bıraxın eləcə səhrada ölsünlər, o cür. Və səhabirət gəlirlər və həmin o yəni, adamları kimlə ki, xəyanət etmişlər Peyğməl Səsənəmə, onlara deyilən kimi əza verirlər, yəni sağ ayağı əllərin və sol ayağını kəsirlər. Və onları bıraxırlar, yəni səhrada o cür, yəni işlərcə ilə Tərcümə etdiyək ki, bu hadisə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yəni bu cür etməsi, yəni həd ayələrin nazil olmamışsından qabaq idi. İndi yəni, Peyğəmbər bunu edənə qədər ayələr nazil olmamışdı. Bu qıssə necə alınmalıdı? Adını ayələri nazil olmuşdur. Onda yəni, Peyğəmbər yəni bu cür yəni hökum verir. Bura cənin Quran şərhi ayə var. Ayədə deyir ki, "İnnə məcəzə ulləzin yuharibun Allah və rasuluhu" Allaha və onun preqamərinə qarşı müharibə elan edənlər, yəni onlara qarşı çıxanlar, və əsələ fil ardə fəsədən, yer üzərində fəsəd törədənlər, əyyüqatdəli ov yusalləv, yəni bu adamların cezası öldürülmək və ya asılmaqdır. Və ya, əv tüqatdə eydiyhin və arucu ləhum minxiləv. Əlləri və ayaqları, yəni sağ əl, sol ayaq. Və ya sol, sol əl sağ ayaq, yəni ki, tərazda olmasın deyə belə bu cür kəsilməlidir əlləri və əyaqları. O, yunforminələr və ya yeryüzündən yəni, qovulmadılar, yəni isnaq iman olan yerdən qovulmadılar. Və təfsir hamiləri deyirlər ki, bu ayələr həmin o yəni oraniyin qəbiləsinə görə nazır olub. Bu ayələr həmin o qəbiləyə görə nazır olub ki, onlara xəyanət etdilər Allahın rəsuluna qarşı Yəni, məhkirli bir işlə xəyanət edirlər və onu anladırlar. Onlar da onların cezası bu cür idi. Yox, onlar yaxı da ərib qəbilərlə indir, lakin, yəni, bədəvi idilər. Yəni, çöldə yaşayan o, yəni, başa düşmən əriblər. Həmsini Peygamber səsəsə, həm Amr bin Umeyyə Əbu Sufyanı öldürmək üçün göndərir. Əbu Sufyanı öldürmək üçün göndərir. O, ki, yəni, Peygamber səsə bilir ki, Əbu Sufyan Yəni, Peyğəmbərim öldürmək istəyir və bu vaxtı bir ləfər gəlir Əbu Sufyan yanına. Deyir ki, mən sənin dediyi işi görürəm. Yəni, gedib Peyğəmbəri öldürə bilərəm. Və Əbu Sufyan bu adama yəni, onun yəni, mimə, miməyə bir heyvan verir ki, mədnəyə gəlsin və yolda onun üçün yeməyi hər, hər cür şərait yaradır ki, gedib Peyğəmbəri öldürsün. Və O peyğəmbər səm görəndə Mədnədə peyğəmbər yəni, deyir ki, kimdir Məhəmməd deyir ki, bəs oradadır. O peyğəmbər səm görəndə peyğəmbər deyir ki, bəs bu adam xəyanət elməzdir. Yəni gəlib ki, xəyanət eləsin. Lakin deyir Allah Taala deyir, onun istədiyi ilə, yəni, onun arasında bir yəni pərdə çəkib. Yəni o istədiyindən halol ola bilməyəcək. Və deyir, həmin o Ərəbi istəyir ki, gəlsin sellem, yəni, yanına gəlsin. Yəni ya, yani onun yanəbə gələndə onu öldürsün, yəni əlindəki xəncərlə onu vursun. Bu vaxtı Usayd ibnül Hudeyr adlı səhabi o adam yəni Peyğəmbərəm görəndə tutur onu belə əlindən belə. Bu vaxtı görür ki, əbasın altında xəncər var. Əbasın altında xəncər var və həmin o adam tənbəllik etməmir. Xəncəri çıxdırıb həmin səhabəni vurur. Və təvassüm deyir ki, sən düzəndə niyə görə gəlmirsənsə, yəni ona xəbər ver. Və o deyir ki, mən gəlməyim üçün Əbu Sufyan ki, mən səni öldürüm." Başqa peyğəmbər sizin onu tərk edir. Deyir ki, "Çıx get." Yəni səhabə o qədər də güclü zərbə endirə bilmir. Və o həmin adam, yəni Məddəni arından sonra gəlir, İslamı Qabiləyə tərəfdən qayıdır. Həmin adam İslamı qəbul edir. Bunun məqamında Və Sələm Əbun Əsləm adlı sahabənin iki nəfəri göndərilir Məkkəyə ki, gedib Əbu gedib Əbu Süfiyyana bu qısası alsınlar. Və Məkkəyə gəlirlər, kəmən ətrafında təxaf edib namaz qılanından sonra Məkkə bilir ki, hiss edirlər ki, bunlar yəni, nəsən bir məqsəd gəliblər və onlar başa düşürlər ki, yəni, bunların Əbu Süfiyyana ödürməyə gəlirlər. Lakin sahabələr başa düşürlər ki, artıq Məkkələr Məkkədən çıb qaçırlar, yəni kezincə Məkkədən çıb yolu çıb gəlirlər Mədineyə, yəni Əbu Sələm öldürəbmürlər. Sonra Peyğməzəm başqa bir qoşun göndərir, Səriyyətül Xabat, yəni Xabat yəni deyən yerə Peyğməz səsələm bir dəstə göndərir və bu dəstədə də üç yüz nəfər, yəni adam var idi, döyüşçü var idi və onların başıcı Əbu Arbəy də İbn-i idi. Və həmin bu döyüşə ged Sahabelərin üzərində, yəni yollar uzaq oldu ona görə götürdükləri yemək qıtalarır. Yəni Əbu Beydə İbnü'l-Cərah atə sahibi rəziyallahu anhu görür ki, artıq yəni belə getsə, yəni, kim nə qədər istəyir, gətirdiyindən belə yesək, səsə heç qalmayacaq bizə. Həm acına öləcəyik. Bunu da sahabelər qoşuna deyir ki, 3 nəfər qoşuna deyir ki, kimin nə qədər xurması var, hamısı gətirsən və həmin bütün hamı yəni, qoşundurlar olan döyüşçülər xurma gətirirlər, yığırlar əbubəy də yanına və əbubəy də həmin xurmaları, yəni yükləyir heyvanların üzərinə və hər gün yemək vaxtı, hər əsləm, yəni sahilə xurma verir ki, hamıya yəni ne eləsin, hamıya çatsın ki, bunlar gedib qayda bilsinlər. O vaxt ki, xurma qutarır, yəni bu yığılan xurma da qutarır, yəni bunlar yol gedirlər, xurma qutarır, bu vaxtı birbirlərini eləsinlər və yolda ağaclar olur. Yəni, bəzi ağaclar ağacların yarpaqlarını başla gəməyə. Ağacların yarpaqlarından yillər və ona görə bu qoşunun adı xabat adlanır. Xabat yəni ağacın yəni vərəqlərinin yeməyidir. Yəni bəzi ağaclar var, ağacın növləri var. Onun vərəqlərinə xabat deyirlər və ona bu qoşunun adını qoyurlar. Xabat yəni döyüşçüləri. Sonra onlar yəni, gələb dənizin sahrına çatanda görürlər ki, yəni, böyük bir nəhəng bir balıq, yəni, balığı bəzi bir şey Dənizin sahilinə çıxıb. Elək ki, Allah təhər oğlana çıxıb, dənizin kənarına və sahibi gəlirlər başına orada yəni, qalmağa və həmin balıqda yeməyə. Yəni, artıq yeməyə yəni, bir şey tapıblar. Və həmin balıqın adını yə, ələblər, ümumiyyət, yəni, əmbər deyirlər. Yəni, bu da yəni, təzmirində yəni, balina, göy balina, köy böyük balinalar. Yəni, onun üçün böyük bir heyvan, yəni dəniz heyvanlarından. Və onlar yarım ay, yarım ay, yəni təxilin iki dərzin qırağında qalıb o balıqdan yeyirlər, həmin sahabilər. İki həftə dərzin qırağında qalıb o balıqdan yeyirlər. Hətta deyir, o qədər yeyiləki artıq cisimlə də düzəlmişdir. Yəni, hamı nə olmuşdur? Və həmin sahabi, yəni döyüşün başçısı, Əbu Oğabeyd el-nüncərraq, balıqın birini götürür. Yəni, balıqın sümülak olub böyük qabrağa kimi. Ondan götürür və İkinə, yəni, Sümi bastırıqla yerə o, həmin Sümiyyən altından, miniyin üzərində oturmuş bir adam keçir. Hətta bəzi vaxtə deyək ki, onlar ən uzunun seçirlər, ən hündür at və bir də ən uzun adam qoşunun içində.